– Alexandre, strigă deodată orbul, ia-mă de mână, intrăm noi amândoi să pornim lucrul. Și se îndreptară spre ieșire. S-a întors numai o clipă și a spus tare. – Boierule, mai mare rușinea, ești om în toată firea. Și a fost de ajuns. Giugiu s-a uitat lung la boierul care a apășit lângă orb și toți s-au luat după el. Câteva zile s-a lucrat pe spon și iepurește, toți puși gata pe fugă. Oamenii cercetau pereții ocnei, cercau tavanele, pipăiau crăpăturile cu auzurile ațintite la cele mai mici zgomote. Căderea unui bulgăr, pocnitura unui cristal, îi punea pe goană. Încetul cu încetul spaimele conteniră. Salina își lua mersul obișnuit. Irmilie le pădase și cele din urmă drojdii ale căpieli. Muncea în rând cu tovară și nu-și mai aducea aminte de nimic. Începuse iar hâra cu popa. Într-o zi pe la prânz coborâ ordin ca o osânditul saharian să fie scos din mină și urcat numai decât sus, la cancelarie. Inima lui boieru stete câteva clipe din bătaie, apoi se porni ciocan. Mâinile tuturor înțepeniră pe unelte. Un fior de tăcere grea lungă umplu ocna. Ce s-a întâmplat? Aducătorul poruncii nu știa nimic altceva decât că trebuie să se înfățișeze cu condamnatul. Jujuk, ales dintre ceilalți, se uita implorându-i cu ochii lui de catifea înlăcrămată. Boierul nebunit vrut să-l însoțească. Se împotrivi gardianul care îi puse mâna în piept. Ocnașul se smuci și trecu înainte. Săriră ceilalți paznici și-l împiedicară. Se iscă o scurtă răvășală pe care o potoli orbul. Stați-mă, liniștiți-vă! Poate că-l cheamă pentru binele lui!" Altfel l-ar băga mai la fund, nu l-ar scoate afară. Judecata simplă a lui Zahei birui, dar gândurile lor nu mai erau acum la tăiat sare, ci se țineau după giugiu și mâinile moi nu-și mai împlineau treaba. Până seara n-au mai fost buni de nimic, au stat într-o nerăbdare amorțitoare ca o boală. Cel din tâi care a alergat sus a fost boierul. S-a aflat doar atât că Saharian plecase din ocnă. Se înfătișaseră doi cunoscuți de ai lui, oameni mari de la București, și îl liberaseră cu acte în regulă. Nu se știa bine, fusese grațiat sau îi se strămutase pe deapsa. Destul că ei îl îmbrățișaseră, umplându-l de sărutări, îl îmbrecaseră în haine noi aduse în adins și îl luaseră cu trăsura. Boierul leșină. A fost dramă mare deznădejde plânsete cu furii și nemai închipuite. Părăsitul își smulgea în loc de păr pielea de pe cap, își râcâia obrajii cu unghiile. A zăcut, s-a zbuciumat, păzi de tovarăși, să nu se omoare. Directorul, recunoscându-i meritele, a dispus să nu fie coborât în ochnă unde lesne și-ar fi putut face seama, aruncându-se într-o prăpastie, ci să-l ție închis în dormitor. Fără să vrea, fără să știe, în chip firesc, cărmuirea detașamentului căzun sarcina lui Zahei, de care ascultau toți. Mă, îi îndemna el, să facem ispravă bună când sunt o întoarce boierul să nu-i fie rușine cu noi. Și de mila șefului, ca un fulger de mângâiere, și se supuneau, se purtau cum se cuvine și își împlineau îndatoririle. Seara orbul se așeza la căpătâiul neconsolatului. Grav, liniștit, plin de dragoste și bunătate, nu vorbea aproape deloc Știa din pățania lui că orice vorbă de alinare zgândărește mai rău Lăsa totul în voia vieții care aduce tămăduirea la orice rană Numai atât a găsit odată cu cale să spuie Mă, dacă ești înțelept, ar trebui să te gândești că băiatul a scăpat din iadul ăsta și acum se găsește afară slobod Mare lucru! Cine l-ar iubi cu adevărat, n-ar ști cum să se bucure mai bine." Și a tăcut lăsând să dospească în tovarășul tulburat gândul ăsta nou. Altădată îl a bătut spre niște nădești cu totul neașteptate. Mă, eu cred că ăla nu te uită. Era cu suflet în el. S-o fi gândind și el la noi, la tine. Să vezi care să lupte acolo cu trecerea lui, să-ți vie în ajutor. Dumnezeu a vrut să-l scoată. Cine știe ce pune la cale?" Sufletul lui boieru tresărea și se agăța de vorbele orbului ca anecatul de o scândură și prin a pluti deasupra disperării. Crezi tu, Zahei, că mai știe el de noi? Și pâlpâia ca apoi șovăitor să se întoarcă singur. Bănuiești tu că ar putea să facă ceva pentru mine? Și așteptase tot să-l întărească în părerea sa. Vezi bine care să facă, răspundea cu încredințare orbul. L-ai cunoscut doar. Nu o să aibă hodină până nu o pune în mișcare oamenii lui și pentru tine. Așteaptă. Ai să primești în curând semn." La gândul ăsta, sufletul lui boieru se despica în două. De-o parte îl trăgea în sus speranța că iubitul nu-l uită. De cealaltă parte, îl bătea în jos chinurile geloziei. Cei care s-au luptat să-l scoată pe Jujuc din fundul ochnei, îl iubeau tot atât de pătimași ca și el." Il au răpit și n-au să-i îl mai dea înapoi, cum de altfel ar face și dânsul. Giugiuci -giu intrat în vechea lui gașcă-ciocoiască, cum are să se mai uite în dărăt? Și iar începea să se zvârcolească de durere. Cine are să-i mai spuie lui dulce, hatmane? Și tot mai mult îl copleșea deznădejdea. Căzut într-o adâncă întristare, într-o toropeală fără leac, el nu mai ținea să trăiască. Îl îmbiau cu bunătăți după care altădată se prăpădea, semințe de dovleac, covrigi, pește sărat căpătat cu mari jertfe. El le zvârlea pe toate. Cel mai rău semn era că refuzara rachiul și tutunul, ceea ce dovedea cât de adânc era atins. Nu, lăsați-mă, zicea el încet, și da la o parte sticla ambietoare ca să se îmbete numai de durere. Bineînțeles, toți îl compătimeau. Ocna întreagă lua parte la nenorocirea lui și se mâhnea cu el. Dar în fundul inimilor se bucurau și răsuflau ușurați, gândindu-se că au scăpat numai cu atât. În locul mâniilor ce se abăteau obișnui după îndrăcirile adventistului, de data asta se plăteau numai cu birul suferinței lui Boeru. Orbul urma să-l și iar încerca să-i dea curaj. Mă! Acum să te văd dacă ești om adevărat sau numai un fleac îmbrobodit și nici măcar de o muiere. Auzi, să te răpui de dorul unui fătălău de iatac boieresc. Șeful îl asculta cu sprincenele încruntate, dar nu zicea nimic. Întorcea numai spatele. Când ceilalți se împrăștiau și rămâneau numai amândoi, Zahei îi începea altă judecată. Mă, de ce ai strâns tu grămada aia de cui pile, dălți și clești? Boierul nu răspundea. Și pentru cine ți-i pitiți banii parte? De unde știi tu că am bani?" se răzvrătea acesta. Cum să nu știu? Ai de gând să-i lași mult să ruginească acolo?" Și tu, cât ai să putrezești ca un stârv aici în pat?" Mă, pe mine, să am ochi, nu m-ar ține aici niciun zid cât de gros și nu m-ar opri nicio ușă cât de zăvorâtă." Vii și tu cu mine?" se însufleții ocnașul. Lasă-mă pe mine! Ce să faci cu un orb? Să te vezi tu afară! Trimiți pe urmă un om al tău, când s-o împlini sorocul, să mă treacă la dervent, că trebuie întâi să-mi găsesc vederile." Băierul cădea pe alte gânduri. Zahei îi deschidea toate zările libertății. Râvnele potolite îi se înfiripau iar. Să fugă, să scape, să aibă bani, mulți bani, să se îmbrace frumos, să petreacă în localuri, să găsească pe giugiuc. Ba nu, întâi să gătuiască pe Aneta, șanteza care îl vânduse. Dă-mi rachiuza, hei, făcu el deodată într-o noapte, dar să știi că fără tine nu beau. Orbul s-a bucurat ca de cel din tâi mare câștig și, bâșbând, îi întinse sticla care aștepta neatinsă. Tu întâi, porunci boierul și îi împinse mâna andaret. Jumătate și jumătate, altfel nu mă scol. Bine, de hatărul tău și pentru norocul tău. E păcat de tine. Cum te cheamă pe numele adevărat? Trică. Uite, Trică, pentru tine mă spur chiar. Și sfertui pe nerăsuflate clondirul. Na, aprinde și o țigară. Și orbul pipăi supernă unde tovară și îi grămădeau șefului porțiile de tutun. Dacă fume și tu îl îndatoră ocnașul. Și orbul de hatărul prieteniei și din slăbiciunea lui firească alunecă din nou pe prăvălișul beții și al tutunului ca să nu se mai oprească. Astfel, până la urmă, în boierul a învins și a ieșit deasupra firea lui aventuroasă, dornică de riscuri și lovituri. Ce e dacă feciorul de casă boierească l-a uitat? Nu uită el că se jurase cu orice chip să fugă din ocnă. Dorul și ciuda izbutiră să invioreze în răsnelile să-i atâțe mințile, să-i sporească vicleniile, ca să găsească mijlocul de scăpare. să se moale până acum, câștigat de lenevirea din ochnă. Gândul unei faimoase evadări, să se ducă duhul, îl puse pe picioare. Se făcu iar ca dinainte, deștept fățarnic, dosind dura și răzbunarea, cruzimea și lăcomia ca pe niște arme, Îndărătul unei mincinoase supuneri și resemnări. Urechile îi se puseseră pretutindeni la pândă, ochii îi scotoceau peste tot, iscusințele îi vegheau mereu treze. Mai ales ferestrele și acoperișul dormitoarelor ținea necontenită bătaia gândurilor. În ochnă chiar lucrând și le aducea în minte și le studia în închipuire. Ajunsese să le cerceteze și noaptea în vis. Câți pași pe acoperiș până la marginea lui de miază noapte, câți de acolo până jos, la zidul din afară, pe urmă câți alții între cele două gherete de santinele din stânga și din dreapta. Clădirea n-avea pod ca să nu se poată ascunde nimeni. Pe calea asta nu erau decât două chipuri de fugă, sau să spargă tavanul și să iasă drept pe acoperiș sau să folosească fereastra. S-au destăinuit orbului și prietenilor credincioși cu care s-au sfătuit. Problema s-a pus serios în studiu în amănunțimea ei. Și s-a pornit zi de zi, dar mai ales noapte de noapte, o migală încordată, pătimașă, care l-a sorbit în ea, făcându-l să uite toate necazurile. De cum se culcau ceilalți, urzitorii loviturii alcătuiau piramida. Așa să răscara de oameni pe care boierul se urca până sus la tavan sau la fereastră, ca să le cerceteze, după ce orbul le descătușa gleznele. Jos la temelie se așeza Zahei cu picioarele crăcănate și spatele rezemat în zid. Pe el se urca Hadâmbul, așiș de sprijinit de perete și cu în înfipte numerii uriașului. Apoi, slujit de palmele orbului și ale țiganului cade niște fuștei, se cățăra deasupra lor mănăilă ciobanul noduros, pe al cărui grumaz de taur se instala boierul ajuns sus la fereastră unde cerca vergelele gratiei de fier. A fost o jucărie să le scoată și de fiecare dată să le puie la loc fără să se cunoască. De acolo el prubuluia distanțele. Aici greutatea o făcea golul mort dintre fereastră și strașină. O depărtare nu în sus, ci drept înainte, lungiși, de aproape 2 metri, cu cât adică acoperișul trecea ca pălăria unei ciuperci dincolo de zid. Din acel punct apoi, ca să atingi buza streșinei, trebuia să te ridici vertical cel puțin un metru. Două drumuri deci tăiate în unghi drept, afară în aer. Ca să le străbați, ar trebui să plutești în văzduh. Chiar din fereastră de pe zid, te ridici de-a dreptul sub acoperiș și te prelingi ca o omidă afară pe burta lui, până la marginea streașinei, da plan hadâmbu. Nu se poate, îl lămurea șeful, n-ai de ce să te prinzi, că e lemn neted. Cum să te târăști și încălungit cu pântecele în sus pe un tavan? Ar trebui să-nfigi el din loc în loc niște cârlige ori prinzători. Dar cum să le bați? Toată partea asta se află afară, drept deasupra curții cu santinele. Să vă învăț eu, se amestecă Zahei. Luăm o scândură lungă de la pat și o scoatem afară pe fereastră cât trebuie. Boierul o încalecă și alunecă pe ea până sub gingia de tablă. Acolo se ridică, se apucă de margine și saltă pe acoperiș. În loc să meargă prin văzduh, umblă pe scândură. Era o idee bună. Și la capătul dinăuntru al scândurei, în ce se sprijină? Îl ținem noi, răspunse Zahei. Nu așa. E de ajuns ca unul din voi să se clatine, scara voastră să se dărâme, iar eu afară să mă prăvălesc peste gărzi. Trebuie altceva. O leg atunci cu o frânghie pe care o țin eu în mâini aici jos. Așa poți să joci și tontoroiul la capătul celălalt, că lemnul nu se mai clintește. Planul era bun. Mai ales că scândura o tragi și o pui la loc, nu rămâne urmă de fugă. Despre fugar se poate crede că s-a zvârlit în vreun puț din mină. Până să-l caute, e departe. S-a strecurat și la cercetarea celuilalt mijloc, la întâia vedere mai lesnicios. O spărtură în tavan. Scara de oameni era gata, unelte se găseau, dintr-o lovitură boierul era sus pe acoperiș. Dar trebuia lucrat așa de repede încât operația să se săvârșească și omul să fugă în aceeași noapte. A doua zi, la inspecție, gaura se vede. N-au material să o cârpească. Ar cădea pe depse grele pe întregul detașament. Urmele evadatului s-ar lua numai decât. Complicații mari de care era mai bine să se ferească. Vremea trecea și dezbaterile înfrigurate îi umpleau de viață. Se întorseseră la planul din tâi. De unde frânghii atât de lungă, de la fereastră până jos în mâinile orbului?" Șerbotă sări și el în ajutor cu meșteșugurile lui diavolești, deși nu le da decât a nevoie pe față. Stați să-mi întreb și o prietenii." Ceru o bucățică de pâine, o așchie de carne friptă și le cuibărie în dosul butoiului cu apă. Acolo, stând grecește, le-a boscorodit, le-a fierosit, a șoșotit, a chemat trei nopți de rândul la câte ștrele străjale ale fiecăruia, ceea ce în totul a împlinit nouă vrăji. Chiar din a doua noapte a început să se audă un răcăit ușor, depărtat. Pe urma a sporit, s-a apropiat. În a patra, ronțăitura s-a deslușit la temelia clădirii din colțul unde pândea Solomonarul. Și numai decât un șobolan sur, mare cât un motănaș, și-a scobit gaură și a ieșit la stăpână său. Ăsta l-a luat în mână la mângâiat, a vorbit cu el, i-a dat de mâncare și l-a înfățișat ovarășilor. Spăimântați ca niște copii, ocnăși și fugeau ca de ducă -se pe pustii. Stați mă că ăsta e omul meu, nu vă face nimic decât slujba pe care i-o cerem. Și îi netezea blana cenușie. Mă, eu pot să-l trimit unde vreți voi și ne-simțit mi-a duce răspuns. Repede și s-au obișnuit cu jivina, care venea în fiecare seară la mâncare, vorbă bună și răsfăț. Cum îl cheamă?" întrebă cineva. Șobolanul, ca și cum ar fi priceput, întoarse botul spre el și chităii. Vezi, ți-a răspuns," spuse stăpânăsu. Îl cheamă chițoi. Oamenii se priviră lung și se înfiorară. Să nu credeți voi," urmă vracul, că ăsta e o vietate de rând. E împărat acolo la ei." Eu nu-i poruncesc, îl rog numai. și, mai în glumă, mai în serios, la un însărcinat să le aducă vești despre santinele, să spioneze unde ține ascunși banii sperie pește, de unde pot fura frânghie. Dihania pleca îndată. La întoarcere se urca pe umărul lui Șerbotă, se ridica în două lăbuțe, până la urechea lui, unde el știa ce-i șoptea. Și Solomonarul le tălmăcea ascultătorilor. Ocnașii căscau toată seara gura la amândoi. Nu se mai putea pune la cale nimic. Mă, îi opri scurt boierul, astea sunt drecovenii fără niciun folos. Poate să ne spuie jivina asta cum și pe unde să fugim? Întreabă-l ce drum a străbătut și unde duce gaura lui. Dacă nu ne scoate și pe noi pe acolo, atunci nu e drac adevărat, ci numai un șoarece de de tine, ca la panorâm. Am văzut eu multe de astea și chiar mai dihai încă. Unul la galați înhăma puricii la un poștalion scobit dintr-o semânță de cânepă. Tot grozav ai rămas, boierule, dar o să vezi în curând pe dracu, îl înfruntă șerbotă și guzganul nu se mai arătă. Oamenilor le păru rău ca de o petrecere stricată și îl cereau mereu, dar îmblânzitorul nu s-a mai învoit. Banca a stupat gaura cu un bulgăre de sare. Între timp veni pentru o expoziție în străinătate comanda unui bloc uriaș de sare care să ducă peste hotare faimă despre avuțiile țării. Ocna trebuia să-l dea gata în termen scurt. Se cerea un cub perfect de patru metri lungime, pe patru lățime și tot pe atât înălțime. Plasat ca un monolit în centrul pavilionului, el avea să fie miezul uimirilor. Directorul ocnii s-a speriat. A cerut sfatul subalternilor, pricepuți în meserie. Conducătorul minei, corcitură de inginer, și-a luat răspunderea că le execută. A cerut numai să-i se instaleze o linie de covil în mină. Directorul s-a înfuriat. De unde să-ți aduc eu drăcovenia asta nouă? Trebuie să refuzăm." Nu e nicio greutate," îl liniști slujbașul. E vorba doar de câțiva metri de șină îngustă, niște traverse și vreo cinci vagonete speciale." Dacă ministerul ni le trimite, treaba se face. Avem cu cel căra până la vârtej. Și vârtejul? Cum o să-l ție? Îl înzestrăm cu o macara nouă. Punem cărlige de oțel, întărim piedicile. N-aveți nicio grijă de asta. S-a cerut și s-a primit în cuvințare pentru instalarea noului mijloc de cărăușie, care revoluționa ochna. Se vorbea și de lumină electrică, dar s-a amânat. Condamnații au întâmpinat cu bunăvoință și comanda blocului năstrușnic și cărucioarele de oțel. Nădăjduiau că în dârdora și forfota instalării să se ivească prilejuri de evadare. N-a fost însă așa. Șinele și traversele, vagonetele platformă, au fost aduse gata și coborâte cu hârzobul. În ochnă nu s-a amestecat niciun străin. Tot în sarcina lor a căzut întinsul așezatul, bulonatul drumulețului de fier, precum și toate celelalte lucrări. Au trecut apoi la tăiatul unei nămeseții de sare, cum nu se mai pomenise. Băierul sării cel din tâi și cel mai cu un demn la lucru. S-a adoptat planul lui ingenios. Au ales peretele cel mai neted și mai curat de pură sare gemă, pe fața căruia s-a măsurat și delimitat forma viitorului monolit. Apoi s-a pornit la desfacerea lui din restul muntelui. S-a început cu fața de jos, cu baza, tăiată încetul cu încetul în adâncimea peretelui la o înălțime de pământ, cât înălțimea vagonetelor. Așa că, pe măsură ce se escobea sub bloc, pe aceeași măsură se văreau sub el în perete vagonetele platforme, pe care monstrul să se găsească gata așezat, să nu cază cu toată greutatea lui. Totodată, pe platforme, se întinsese răodgoanele de oțel care să treacă de la început sub namilă și să le apuce sub ea. Pe urma, ar fi fost cu neputință declintit. Socotela era bună. Când cubul va fi în întregime degajat din masa muntelui, el se va afla fără nicio sforțare omenească urcat gata și așezat pe cărătoarele de oțel. Repede s-a trecut la dezgrădinirea lui și pe cele trei laturi deodată. Oamenii au urcați pe schele și îl izolau din masivul muntelui și pe dreapta și pe stânga și sus. După ce au întrecut distanța de patru metri, s-au întors în spatele blocului și l-au desfăcut în întregime de restul masivului. Cubul se găsea acum fără nicio caznă, întreg, sus pe platformă, legat strâns, încopciat ca într-o colivie de opt frânghii de oțel înodate și cetluite împrejurul lui. Cu mare opintele apoi l-au clintit din loc până în mijlocul ochnei. Pentru asta au tras, au împins, din față, din spate, pe laturi, toți cei mai bine de 100 de oameni, dar l-au urnit. Atunci s-a cunoscut voinicia orbului și folosul șinelor de fier. Se îndeplinise astfel în porunca. Mulțumirea îi făcea pe toți să uite că se muncise zi-noapte fără de răgaz și erau mândri de înfăptuirea blocului. Directorul în persoană coborâ să vadă minunea. Hiritisi slujbașii, mulțumii ognașilor, distinse cu o laudă pe boieru care lucrase cu o ardoare neînțeleasă. Nu se mai gândea la fugă, nu mai vorbea de evadare pe fereastră. Fusese împătimit numai și numai de izbândirea blocului. Bineînțeles, uriașul cub era măreț, însă brut, din topor. Ambiția directorului se aprinse. Domnilor," zise el, să-l dăm șlefuit gata, să strălucească, și râse cu gândul la o decorație, ca un diamant. Eu aș spune, îndrăzni Boeru, să săpăm pe toate fețele stema țării, numele domnului director și alocnei. Cine poate să o facă? întreba acesta câștigat. Avem pe Maghereanu, cioplitor mare, face și chipuri. Dați-i scule, să pornească numai decât, avem zor. Are să fie nevoie să muncim și noaptea, întâmpină boierul. Desigur, cu paza lângă voi. Și astfel se apucară acum de sclivisitul uriașului bolovan, lustruindu-l pe toate fețele ca o oglindă, afară de cea nevăzută pe care se rezema. Suplimentul ăsta de treabă migăloasă supără pe ceilalți. Boierul îi scuti și alese numai câțiva, cu care alcătuie o echipă de noapte în frunte cu Alexandru să ducă la bun sfârșit isprava. Șeful era nespus de vesel. Ochii sub genele albe de sare îi luceau cu bucurie. Se pomenea râzând singur și frecându-și mâinile. – Bravo, mă! – îi lăuda el. – Bună treabă, facurăm, Dar mai avem una și mai bună! Într-o noapte chemă pe Alexandru și pe ceilalți ortaci credincioși și le împărtăși în taină planul de evadare, încolțit în mintea lui chiar de când primise comanda blocului. Nici lui dracu n-are să-i treacă prin minte să ne bănuiască, se îngânfa el. Era simplu. Mânza și cu ceilalți, sub cuvânt că fățuiesc colosul și îl înfloresc cu stemele țării, au să-l scobească, neobservați de paznicii care moțeiau la ieșire, au să scobească în fața de deasupra o gaură, o scobitura adâncă, lungă și lată, cât să încapă un om voinic, cum este el. Deasupra, mânza potrivește, ca un capac bine așezat, cu răsuflătorii în el, pajera țării. Și?" făcu Alexandru cu gura căscată. Și acolo mă ascund eu când o să-l porniți spre hârzob. Tu își capacul peste mine." Nu se bagă de seamă lipsa mea câteva ceasuri. La nevoie spuneți că mi-a căzut un bolovan peste picior și m-am tras în fund să mă oblojesc. Râs înfundat. Și pe urmă, rătovară și Pe urmă, stau pitit în scorbură. Și ce-o fi în amestii ăștia de sare, mi-o fi și mie. Ies odată cu el afară din ochnă. N-am să ajung până la Paris unde merge el. Aștept numai până ce pleacă toți. Fac vând capacului și sauzim de bine. Mai mult nu știu ce să vă spun, decât că nu vă uit. Când a fost gata dichisit, din nou suta de oameni s-a înhămat și a împins diamantul năzdrăvan până sub vârtej. Acolo matahala a fost legată și ferecată cu alte întreite rânduri de odgoane, de cârligele vârtejului, controlat și întărit la rândul lui cu trei lanțuri noi și alte îmbunătățiri aduse macaralei. Încet, încet, scârțâind, blocul scăpărător în lumină ce juca în gâtlejul ochnei, începu să se ridice sus, tot mai sus. Oamenii adunați grămadă sub el îl priveau cum se clatină ușor. Iată l ajuns la jumătate drum, sosit la trei sferturi, acum aproape de gura albastră. Deodată, nămestia se șoldi, scăpă dintr-o parte, se desfăcu din odgoane și, ca un bolid năprasnic, veni vâjâind, Bufnii cu trăsnet groasnic în pardoseala ocnei, ocul tremură cu urlete înmiite, zbucnite prin toate cotuloanele, și se prefăcu în bucăți. Gloata fugise îngrozită, dar el tot apucă să zobească pe Alexandru împreună cu ceilalți tovarăși care ajutaseră la evadare și însoțeau pe boieru cu ochii și sufletele înălțate în sus, către libertate. Când s-au adunat sfărâmăturile și s-au socotit victimele, S-a găsit și trupul lui boieru cu creierii și sângele împrăștiat în toate părțile. Cum nu se știa nimic despre încercarea lui, l-au crezut și pe el prins ca și ceilalți, jos, sub spăimântătoarea catastrofă. Și taina i-a rămas nepătrunsă. După pieirea lui boieru, ochna a rămas o adevărată vădană pustie. Nimeni nu i-a mai putut da nervul și autoritatea la care o ridicase el. Oștea condamnaților se destrăma. Întocmirile ei băștinașe, pravila originală scrisă pe tablele de sare ale adâncului, se ștergeau. Fiecare se purta după capul său. Și administrația atât aștepta ca să-i strivească și mai mult sub asprimile ei de stăpână absolută. În privința asta, boierul fusese un ocnaș mare, care nu lăsa după el sămânță. Nici pește, nici gagiul, mai puțin alții, Perindați după ei, n-au fost în stare să-l înlocuiască Toți niște lingăi mișei, trei slabe, care tremurau și își vindeau soții Nimeni n-a mai ajuns să întrupeze ogna în tot ce avea viu, dârs și nestins omenesc în ea Se închege râvnele subterane, scoase măcar la lumina unei curți de temniță Și aduse în soboarele unor dormitoare veșnic în noptate Cel care a simțit măcar la început pierderea a fost torbul pe urmă uită și el. Se petrecură schimbări repede din ce în ce mai rele. Trei directori, unul după altul, se înlocuiră la cârma ocnei. Niște bieți nepricepuți codoși politici trimiși pentru cât mai gravnică pricopseală.